то я би її за косу та так випарив, щоб пити просила б. Андрій, маючи на гадці те, що він дуже підлеститься до Ганни, коли їй скаже, що Шевко її похвалив, не думав сперечатися з Шевком і пішов чим скоріш додому. Знаєш, Ганно, я також собі так розгадав, що у люньку нема чого до школи посилати, нехай уже буде дома та й навчиться чогось коло господарства. «А я хотіла б видіти, щоб то з того було, якби ти інакше розгадав, ніж я говорю», – спитала Ганна і взялася попід боки та стала проти чоловіка. «Як то може бути інакше? Га, хіба я розуму нема, чи що?» Андрія, мов, водою зеляв. Він відчув своє безсилля перед волею жінки. От і ще щастя», – подумав Андрій, – «що шевко не сперечався».